Hoofstuk 199 Verdere profetiese onthullings van die kynkie Yahshua se dood, sy versoeningsleer, opstanding en ontsluiting van die levenspoort vir almal Een wenk vir wereldse mense En die kynkie sê, Jozef, wat sal jy wel sê, wanneer die kinders van die wereld eendag die meester sal gryp en met die hulp van die satan sal doodmaak? As hulle hom soos een roof moordenaar sal gryp, en om voor die wereldse gerecht sal sleep, waar die geest van die hel heers, en hierdie regbank die meester van alle glansreikheid aan die kruis sal plat wat sê jy daarvan? Wanneer met hom sal gebeur, wat die profete oor om voorspel het, welke woorde aan jou goed bekend is, wat sê jy dan daarvan? To die drie dit van die kyntjie verneem, het hulle hewe geskrik, en Jozef het baie heftig gesê, My Yahshua, my Elohim sienkie, waarlik, soeits mag nie met jou gebeur nie. Laat die hand wat om ooit aan jou sal vergryp verewig vervloek wees en die siel van die draar daarvan verewig in die grootste moontlike kwelling vir sy misdaad boet. En Sireneus het om met Jonathan sy by Jozefse woorde aangesluit en gesê, Ja, as soe iets moendlik sal so kon gebeur, dan wil ek vanaf nou werkelijk vir altyd die wreedste teran word. Twee keer honderdduizend van die mees geoefende soldaten staan onder my bevel, en ek loef slechts een wenk te gee, en ooral op die wereld word dood en verderf gesaai. Voordat soe onbeskaamde duivel van die mens sy satans hande aan hierdie kind sal slaan, sal ek eerder alle mense op die hele aarde laat ombring maar die kleinkie glimlach en sê, maar dan sal jou soldate toch nog oorblij, wie sal hulle dan uit die wereld moet ruim? Kijk, my liewe Sirenees, hy wat weet wat hy doen en onrecht doen, hy doen sonde en is een dader van die kwade, maar wie nie weet wat hy doen en dan onrecht doen, vir hom moet dit vergewe word, want hy het immers nie geweet wat hy gedoen het nie. Net as iemand goed sou gewet het wat hy gedoen het, en uit homself geen onrecht sou wou doen nie, maar om nie daarteen verset toe hy daartoe gedwing is nie, en dan in onrecht gedoen het, is hy slaaf van die hel, en haal homself die oordeel op die hals. Die hel weet baie goed, dat het beter is om met blinde werktuie as missiendes te werk. Daarom hou hy die blindes ook voordierend in sy dienst, en juist hierdie blinde sal die meester van die glansreikheid aan die kruis slaan. Hoe wil jy echter in blinde straf, as jy op die weg met sy voet ergens teen aan iets stamp, en hy daardier val en sy arms en bene breek? Bly jy dus maar fijn thuis met jou mag, wat baie meer onheil as verlossing op aarde sou stig, en wees daarvan verseker, dat hy wat die mense in hulle blindheid na die vlees sal doodmaak, na die gees en in sy krag en mag nie gedood word nie, maar spoedig weer uit eie krag en mag sal opstaan en eers daardier vir alle skepsele die weg tot die eeuwige lewe sal open. Die heftige toon van Sirenees het ook die aandag van die toeleelgeselskap op die klein groepie gevestig, maar die kynkie die geselskap terugverwijs en gesê, Gaan verder met jylle eie sake aan, want wat hier gebeur is nie vir jylle blindes bestem nie. En die geselskap het jylle sal weer teruggetrek.